Selam aleikum. Aleykum selam. One për, une lezëj dhe me tanë dhibratë kurane në këto, për më falë dhe me tanë këta e këtë e këmbojnë jetëm, për diçka si këmë të engonë që nuk munde më falë, nësabojnë dhe aframin e këmë pakjetërë, me që nësëve këpunaj, atë të vazhdemishtë atë falë. Për qëtë, qëtë. Selam aleikum. Selam të Allah. Se përket aso që lezëj kurane nuk falëm, Vallahi shumë interesant. S'ka façën kuran që nuk thot fal namaz. Gat, gat çdo façën kuran thot e timusala, e timusala. Fal namaz, ata çe fal namaz, ata çe që... namaz namaz. Nëse injurien kulezon çdo façë e thënë me ti namaz, edhe pa ti reziston, gjithta këtyre thirrëve diet pa u fal. <laughs> Duhet baje gjini me kon, po kështu është ai fort për ball këtyre këtyre thirrëve të vazhdueshme me mbet rezistent ndaj këtyre thirrjeve mos u fal përse nuk falesht sabaj në akshamen amir sabaj në akshamen jënë dy namazë e tri tjera unë të kshilaj që dëgjësht ligjirata për namazën të dëgjësht ligjirata që flasin për namazën që kanë do të që nuk falesht arsyet që ti përmend përse nuk falesht a janë arsyet pranushme dëgjën ligjiratat që janë caktuara për namazën lezën liber për namazën përse namazës në liber shumë e mirë Nëse natë çika dy namazit, rreziqet nga praktikja e namazit. Kuptojë drejt se nuk bën me lona namazit. Nuk bën me lona namazit, na ashi rëthan. Tashikoi Allah që leualla e ka bërë obligim abdesin para namazit. Po s'ka ujë, me dhe. E folet njëri ungjun, e folet njëri shtrirë, e folet lidhun, e folet luft. Çdo situat edhe nuk e lë namazit për shka këtë rëndësi se më që e kona mazi. Andaj duhet me kuptu këtë rëndësi, vella, dhe mos me, me neglijxu këtë obligim. Mas për marë këtë pun, si lajë, mas, më hajgara, mas më pun, thjet, vallat, vallat, për marë këtë pun, ka që thjetë, vella, as falëna, subhanë Allah, pa në që ka të marë, mas mu falë. Pa e duhet që të vedisomi, kam folë të disarë për këtë qështja, edhe në këtë mision, por në rrasë tjera, dhe o gjelarë të vazhdim duhet të vëdisëm, duhet të kuptëm se nuk ban pa namazë nuk ban dhe kam përmenë në disërë më sprit milion kej gjinohet e më fal namazë është për milion gjinohet e jo e kunder ta dikushat, po qëshë më falu në halos që mlu po falu më rë falu edhe pësë që mlu falu pune qëshë më falu në halos punej me, me, me, me, me, me raki a që punej me raki haram e ki po bële falu zbute pakit haram e kështë më radhe, kështë më radhe që farë dole gjënoj që e ban nuk i arsuje pëse s'falër s'ki arsuje falo falo falo dhe falo se kështu Muhammedi sërë Allah sërëm ka porosi gjatë të rjetë të zëti dhe ka vdek ka vdek i dërguar i sërëm e në buës të ti të bëku me ka qenë fjuala es-salah es-salah au me t'jam falë në namazin falë në namazin kështu ka vdek Muhammedi sërëm garancija ma dhe që e ka në namazin në falë Mi falë 5 vakët Tash, që që tashti Kur do që pëmë dëgjen E nuk i falë 5 vakët Tash, për hirë të laut për ndohu Që që tasht Tash për vendusi, për hirë të laut Gjellewala mi falë 5 vakët Dhe kur ndosh dhuri s'ka me ilon Që që tasht vendas Mos e nga shëjtonin Po prit e nuk e di, s'ka që ka prit tash filo, tash filo Mos leja as një hamendje As një vezvese Me mbil shëjtonin zemë në tonë Kur që mos leja Heq Ki di noë, ani namoz me namaz largon ato. Ki kshija, namoz inshallah ato e vitani i shkatron. Ki probleme, Allahut nimal me namaz me tekalu. Ki burçe, shprish pun, me namaz ato inshallah be idhni lashëron. Keç ka ki me namaz, me namaz, në kopë namaz. Në kopë namaz. Po nuk i di oj lutet ti më s'aj. Shprish pun, pa lutje falo. Pa lutje falo. Mësej elhamd, elhamd lirabil alamin errahman errahim. Çfarë vet pse? Vet më çfarë falo. Po ashtu nuk e di, ti të më s'aj. Falo edhe ditën mësoj këto. Mos prit më mësoj lumen, falo. Thuaj Allahu Akbar, Subhanallahu, shkon Subhanallahu, nxit në Subhanallahu, Subhanallah, veçme Subhanallahu, falo dhe falo. Mos e lë namazin, mos e lë. Presonte për hir të, të Allahut mos e lë namazin. Çdo kush që po na dëgjon, çdo kush që po na dëgjon, unë të gjithë po i drejtoj, të gjithë po përjashtej. Po i drejtoj, mos e lë namazin. Mos e lë mos çoft mashkull apo çoft femër a do të qofsh. Nëse je musliman, nëse je muslimane, për hir të Allahut të marrësh namazin. Madh. Për hir të Allahut, për hir të besimit në Zotin pendoqi tash, mos e lë namazin më kurr. Qse kjo është për e rëndë. Vallai namazi punë e madhe, punë e madhës namazi. Duhet ta kuptojë drejt. Mos ta lën kurr namazin. Tash pendohemi, ta digzohemi kët namaz. Ta gzoim Allahu çelëlorëm pendimin tonë. Allahu e në madhës nësja تجدوا داكم لو كفالن الله جل وعلا يوزوف شتفال